Hetedik fejezet Az elmezenésze Az éjszaka idejében érkezik el minden lakható bolygóra. Lehet, hogy nem mindig elfogadható időközönként, mivel az ismert forgásperiódusok két szélső határa 15, illetve 52 óra. Az ilyesmi nem egyszer próbára teszi azok szih tűrő képességét, akik az egyik bolygóról a másikra utaznak. Sok bolygón végezte különféle igazításokat az alvás ébrellét időszakaiban, másod a kondícionált légkör és a mesterséges világítás mondhatni egyetemes használata másodlagos fontosságúvá tette a nappalok éjszakák kérdését, kivéve természetesen a mezőgazdaságban előidézett változásokat. Néhány bolygón, a széleken persze, önkényesen jelöltek ki területeket, ahol nem játszott szerepet olyan apróság, mint a fény és a sötétség. Ám bármilyenek legyenek is a társadalmi viszonyok, az éjszaka közelettének mindig van valami mélyreható lelki jelentősége, és ez így volt már az ember ősinél is ősibb korszakában is, amikor elődeink a fákon laktak. Az éjszaka mindig a félelem és a bizonytalanság ideje volt és lesz. Amikor a szív a lemenő nappal együtt mélyebbre száll. A központi palotában nem volt semmiféle az éjszaka közelettét jelző szerkezet. Byron, talán az emberi agy ismeretlen zugaiban rejtőző, meghatározatlan ösztön révén, mégis megérezte. Tudta, hogy odakint az éjszaka feketeségét alig-alig világítják be a csillagok jelentéktelen fényszikrái. Tudta, hogy ha az év megfelelő időszakában járnának, az a szabálytalan körvonalú lyuk az űrben, melyet a közönségesen lófej csillagköd néven ismert az emberiség, különösen pedig az összes azon túli királyság lakói, a máskor látható csillagoknak a felét eltörölte volna az égről. És megint elfogta a búskomorság. Erte Míziát nem látta az igazgatóval folytatott rövid beszélgetés óta, és ez valahogy rosszul esett neki. – Hogy várta a vacsorát? – Remélte, hogy akkor megint beszélgethetnek. De egyedül volt kénytelen enni, miközben két kelletlen őr áldogált az ajtaja előtt. Még Jill Brett is elhagyta, bizonyára azért, mert kevésbé magányosan költötte el a vacsoráját egy olyan társaságban, amely valóban méltó a hínrigyádokhoz. Így, amikor visszatért hozzá, mondván – Ártemizia és én beszélgettünk magáról. A fiú nyomban élénk érdeklődést mutatott. Gilbert ezen jót mulatott, és nem is titkolta. De előbb meg akarom mutatni önnek a laboratóriumomat, mondta, majd intett, mire a két őr távozott. Miféle laboratóriumot? kérdezte Báron a legcsekélyebb érdeklődést sem mutatva. Ahol a szerkecgyűjimet csinálom hangzott a kisebb bizonytalan válasz. Szemre egyáltalán nem hasonlított laboratóriumhoz. Inkább nézte volna könyvtárnak a díszes íróasztallal a sarokban. Byron ráérősen körülnézett. Itt épít szerkentyüket? Miféle szerkentyüket? Különböző hangjelfogó berendezéseket, melyekkel egy vadonatúj módszer segítségével le tudom hallgatni a tiránok kém hullámait. Ők viszont nem tudnak engem letapogatni. Így szereztem tudomást önről is, amikor megérkezett Áratáptól az első hír. De vannak más szórakoztató műtyürkéim is. Például itt van a szonovízorom. Szereti a zenét? Bizonyos fajtáit. Helyes. Feltaláltam egy hangszert. Csak azt nem tudom, jogosan használom-e itt a zene szót. Érintésére egy könyvfilmek megkelteli polc csúszott ki a falból. Nem éppen a legjobb rejtek hely. De hát engem senki sem vesz komolyan, így aztán nem nézik meg. Szórakoztató, nem gondolja? Oh, bocsánat, elfelejtettem, hogy ön nem tartozik a szórakozó embertípushoz. Vaskos, dobozszerű tárgyat tartott a kezében. A házilag barkácsolt tárgyak jellegzetesen festetlen, fényezetlen mintapéldányát. A doboz egyik oldalán fényes kis gombok sorakoztak. Amikor Gilbert letette, a doboznak ez az oldala mutatott felfelé. Nem valami mutatós, mondta, de kit érdekel? Olcsálja el a lámpát. Nem, nem, ne keressen semmiféle kapcsolót, csak kívánja, hogy aludjon el a világítás. Gondoljon rá erősen, határozza el, hogy ki akarja ittatni a fényt. És a fények elhomályosultak a szobában, csak a mennyezeten maradt még valami gyöngyházfényű derengés, amelytől olyanok lettek, mintha két szellemarc nézett nézet a falkas szemet a sötétben. Halva Byron kiáltását, Gilbreth halkam felnevetett. – A szenzó vízorom egyik trükje. Úgy lép kapcsolatba az aggyal, mint a személyi kapszulák. Tudja, mire gondolok? – Nem. Ha őszinte akarok lenni, nem tudom. – Na, nézen ide! – magyarázta Gilbreth. Az adsegjei elektromos mezője egy hasonló elektromos mezőt gerjeszt ebben az eszközben. Matematikailag a dolog nagyon egyszerű, de amennyire tudom, még soha senki nem gyömöszölte bele egy ilyen méretű dobozba az összes szükséges áramkört. Rendesen egy ötemeletes áramfejlesztő telep kell hozzá, és ez az ellenkező irányba is működik. Bezárhatok ide áramköröket, s közvetlenül viszem át az agyába a szeme és a füle közvetítése nélkül. Figyeljen csak! Eleinte még nem volt semmi, amit figyeljen. Aztán a szeme sarkából észrevett valami elmosódott, bizonytalan mozgást, amely kisvártatva halvány, kékes lila gömbé formálódott, s ráfeküdt a levegőre. Ha Byron elfordult, a gömb követte, és ha lecsukta a szemét, akkor is ott maradt s közben hallott egy tiszta zenei hangot, amely nem csak hogy kísérte, de egyé is vált a gömbbel. Nőtt és kiterjedt, és Byron szinte zavartan eszmélt rá, hogy az egész bent van a fejében. Nem is szín volt igazából, inkább színes hang, noha ugyanakkor néma. Tapintható volt, egyszer s mint érzékelhetetlen. Amikor megpördült, szivárvány szintöltött magára, s a zene is magasba szárnyalt. Majd sejmes lebegéssel lehullott eléje. Aztán felrobbant. A színek csepjei Byronra fröcsköltek. Égették, mégsem maradt a nyomukban fájdalom. Halk lágy zümmögés közepette, eső áztatta, zöld buborékok emelkedtek a magasba. Byron tétován arré őket, de közben nem látta a kezét, sőt a mozdulatát sem érezte. Nem volt semmi a fejében, csak a kicsiny buborékok. Hangtalanul felkiáltott, mire a fantázia kép eltűnt. Gilbert állt előtte, a szobában ismét égett a villany. Gilbert nevetett. Byron megszédült, s remegő kézzel törölte le homlokáról a hideg verítéket. Leült. M Mi történt? kérdezte, és nagyon igyekezett, hogy a hangja hűvös maradjon. Én nem tudom, felelte Gilbret. Én kimaradtam belőle. Nem érti? Olyasmi volt ez, amiről az agyának korábban nem volt tapasztalata. Most közvetlenül érzékelt valamit, csak a módszer nem volt meg, amelyel a jelenséget megmagyarázhatta volna. Mindaddig, amíg ön az érzetre összpontosított, az agya minduntalan a régi, ismerős utakra próbálta, persze hiába, terelni a hatást. Megkísérelte külön-külön és egyszerre látványként, hangként és tapintható valóságként magyarázni. Egyébként érzed szagot is? Én olykor még illatokat is felfedezni vélek. Úgy képzelem, a kutyák számára szinte teljes egészében szakként jelenne meg. Egyszer szívesen kipróbálnám állatokkal is. Ha ellenben nem vesz tudomást róla, és bele se kezd, akkor elmúlik. Ezt teszem én, amikor a másokra gyakorolt hatásait akarom megfigyelni. Nem nehéz. Erekkel behálózott kis kezét a hang s ujjaival szórakozottam babrát a gombokon. Néha arra gondolok, hogyha valaki alaposan szemügyre venni ezt a masinát, akár szimfóniákat is komponálhatna vele. Olyanokat, amilyeneket egyszerű hanggal vagy látvánnyal soha sem tudna. Nekem sajnos nincs meg hozzá a tehetségem. Hadd kérdezzek magától valamit, szólalt meg váratlanul Byron. Csak rajta? Ilyen képességek birtokában miért nem foglalkozik komoly dolgokkal, és nem ilyen... Haszontalan játékszerekkel? Nem tudom. Talán ez nem is teljesen haszontalan. Tudja, ez törvénybe ütköző. Micsoda? A szenzovízor, meg a lehallgató szerkezeteim. Ha megtudnák a tiránok, akár hallára is ítélhetnének. Tréfál? Egyáltalán nem. Látszik, hogy ön egy szarvasmarha telepen nőtt fel. A fiatalok már nem tudják, milyen volt régen itt az élet. Én tudom. A fejét félre billentette, a szeme résnyre szűkült. Ön ellenzi a tirannak uralmát? Nyugodtan bevallhatja. Őszintén megmondom, én igen. És azt is, hogy az édesapja szintén ellenezte. Igen, ellenzem, felelte Byron higgadtan. Miért? Mert idegenek, külvilágiak. Milyen jogon kormányoznak a nefelozom vagy a ródián. És mindig így gondolkodott? Byron nem válaszol. Gilbret elhúzta a száját. Tehát csak azután döntött úgy, hogy idegenek és külvilágiak, miután az apját kivégezték. Pedig ez végtére is a jogokban áll. Jaj, ne dühöngjön már! Gondolkozik így józanul. Higgy el, az ön oldalán állok, de gondolkozzék! Az édesapja gazda volt. Milyen jogokat élveztek a marha pásztorai? Ha valamelyikük ellopott egy marhát, akár magának, akár hogy eladja, milyen büntetésre számíthatott? Bebörtönözték volna. Ha bármilyen okból a saját szemében talán jogosan az édesapja életére tör, mi lett volna a következménye? Kétségtelenül kivégezték volna és az ön édesapja milyen jogon törvény kezhetett a saját embertársai felett. A tiranyjuk volt, nem is vitás. Az édesapja a saját szemében, meg az enyémben is hazafi volt, de mit számít az? A tiránok árulónak tekintették, ezért eltették az útból. Ön talán figyelmen kívül hagyhatja az önvédelem szükségességét? A hériádok a magok idejében rettenetes banda voltak. Olvasgassa a saját történelmüket, fiatalember! Minden kormány gyilkol, méghozzá a dolgok természetéből kifolyólag. Keressen hát jobbokot, ha gyűlölni akarja a tirannokat. Ne gondolja, hogy elég, ha az egyik kormányzó garnitúrát egy másikkal helyettesítjük. Ne gondolja, hogy az egyszerű csere elhozza a szabadságot. Szép, szép ez az objektív filozófia, csapott lével a tenyerébe Byron. Meg is nyugtatja azt, aki elég távol ér. De mit mondana, ha az ön apját ölték volna meg? Miért? Hát nem pontosan ez történt vele. Hírek előtt az apám volt az igazgató, és bizony megölték. Ó, nem egy csapásra, annál ravaszabbul. Megtörték a szellemét, ahogy most megtörik híreket is. Amikor meghalt, engem nem fogadtak el igazgatónak. Kicsit túlságosan is kiszámíthatatlan voltam nekik. Hírek ellenben magas volt, jóképű, és legfőképpen alkalmazkodó. Ám bár úgy látszik nem eléggé. Folyton a nyomában vannak, szánalmas bábbá nyomorítják, el akarják érni, hogy az engedélyék nélkül még vakarózni sem merjen. Látta őt, hónapról hónapra rosszabb az állapota. Ez az örökös rettegése már-már már kóros állapottá fajult. De mindez még nem volna elég ok, hogy meg akarjam törni a tirannok uralmát. Nem? Nézett rá Byron. Talált rá egy merőben új okot? Inkább egy merőben régit. A tirannok 20 milliárd emberi lénytől veszik el a jogot, hogy részt vehessen a faj fejlődésében. Ön járt iskolába, tanulta a gazdasági körforgást. Amikor betelepítenek egy bolygót, annak az az első dolga, hogy megteremtse a maga táplálékát. Mezőgazdasági bolygóvá válik tehát, marhat enyésztő bolygóvá. Felássa a földet exportálható nyers ércér, a mezőgazdaság töbletét is külföldre viszi, hogy élvezeti cikkeket és gépeket vásárolhasson. Ez a második lépés. Azután, ahogy a népesség nő és a külföldi beruházások sokasodnak, harmadik lépésként virágzásnak indul az ipari civilizáció. Végül az immár gépesített világ importálja az élelmet, közben gépeket exportál, beruház primitívebb világok fejlesztésébe, és így tovább. A negyedik lépés. Mindig a gépesített világok a legsűrűbben lakottak, katonailag a legerősebbek. A gépek egyfajta működtetése maga a háború, és rendszerint függőségben lévő mezőgazdasági világok veszik őket körül. De mi történik velünk? Már a harmadik lépésnél tartottunk, az iparunk szépen növekedett. És most? A növekedés megállt, befagyott, visszavonulásra kényszerült. Akadályozta volna ipari szükségleteink tirán ellenőrzését. Az ő részükről itt rövid távú befektetésről van szó, mert végül el fogunk szegényedni, és ezért előnytelen üzletfél leszünk. De addig lefölözik a hasznot. Egyébként, ha már iparosítottunk, fejlesztettünk a hadiipart is. Aztán az egyéb ágak leállnak, a tudományos kutatást megtiltják. Az emberek persze a végén ehhez is úgy hozzászoknak, hogy észre sem veszik, hogy bármi hiányzik. Ezért lepődött meg ön is, amikor azt mondtam, kivégezhetnek azért, mert szerkesztettem egy szólóvízort. Egy napon, nem kétséges, le fogják győzni a tirannokat. Nem uralkodhatnak rajtunk örökké. Sem ők, sem senki más. El fognak puhulni, el fognak lustulni. Beházasodnak és elveszítik a különállásuk alapjait képező hagyományaik nagy részét. Megvesztegethetővé válnak, de addig eltelhetnek évszázadok, mert a történelemnek nem sietős. És a ma évszázadok elmúltával itt maradunk továbbra is mezőgazdasági világként, miközben szomszédaink, akik nem kerültek tirán uralom alá, megerősödnek. Míg ők városias kultúrával fognak rendelkezni, a királyságok örökre megmaradnak a félgyarmati sorban, soha nem zárkoznak fel. Így mi az emberi haladás nagy drámájának csak megfigyelői leszünk. Nem teljesen ismeretlen az, amit ön mond, ismerte el Byron. Persze, ha ön a Földön folytatta tanulmányait. A Föld roppant sajátos helyet foglal -e a társadalmi fejlődésben, – Csak ugyan? – Hát gondolkozzék. A galaxis a csillagközi utazás legkorábbi szakasza óta a folyamatos terjeszkedés állapotában van. Mi mindig növekvő, ennél fogva éretlen társadalom voltunk. Nyilvánvaló, hogy az emberi társadalom csak egy helyen és csak egy időben érte el az érettségfokát, méghozzá a Földön. Közvetlenül annak katasztrófáját megelőzően. A társadalom ott átmenetileg elvesztette minden lehetőségét a földrajzi terjeszkedésre, és ezért olyan gondokkal kellett szembenéznie, mint a túlnépesedés, az erőforrások kimerülése és hasonlók. Ilyesféle gondok a galaxis egyetlen más részében sem vetődtek fel soha. Ők tehát kénytelenek voltak behatóan tanulmányozni társadalomtudományokat. Mi ezt teljesen vagy nagy részben kihagytuk, és ez kár. De van itt egy mulatságos dolog is. Hírek fiatal korában lelkes primitivista volt. Egész könyvtárra való, a galaxisban páratlan földi eredetű dolgot gyűjtött össze. Amióta igazgató lett, ezeket minden egyébbe együtt félretette. Bizonyos értelemben azonban én megörököltem őket. Az már mármint azok a papírdarabok, amelyek megmaradtak, elbűvölő. Van valami különleges önelemző íz benne, amely a mi kifelé forduló galaktikus civilizációnkból hiányzik. Rendkívül szórakoztató. Megnyugtat, amit mond, szólt Byron. Már oly régóta beszél komolyan, hogy kezdtem félni, vajon nem veszítette el a humorérzékét. Gilbret vállatvont. Most lazítok, és ez nagyszerű érzés. Hónapok óta először, ha belegondolok. Tudja, milyen az, amikor az ember szerepet játszik? Amikor szándékosan erőszakot tesz a személyiségén a nap 24 órájában, még a barátai társaságában is, még akkor is, amikor egyedül van, nehogy vigyázatlanságból egyszer is megfeledkezzen magáról, hogy meg kell játszania a dilettást, az örökös szórakozottat, akivel nem kell számolni, hogy gyengeségével és nevetségességével mindenkit, aki csak ismeri, meggyőzön a saját értéktelenségéről. Mindezt azért, hogy biztonságban legyen az élete, még akkor is, ha így az élete alig-alig éri meg, hogy életnek nevezzék. De azért hébe még így is győzni tudtam felettük. Fölnézett. A hangja komoly volt, majdnem panaszos. Maga tud űrhajót vezetni. Én nem. Nem furcsa. Maga beszél az én tudományos képességeimről, holott egy egyszerű, egyszemélyes űrbicskát sem tudok elhajítani. Ön viszont tud, és ebből az következik, hogy el kell hagynia a ródiát. Nem lehetett nem meghallani a szavaiban a könyörgést. Byron azonban ridegen összeráncolta a homlokát. Miért? Gilbreth sietősen folytatta. Ahogy mondtam, Artemisia és én beszélgettünk őrről, és minden szépen kitaláltunk. Ön innen menjen egyenesen az ő szobájába, ahol ő már várni fogja. Csináltam is egy vázlatos rajzot, úgyhogy kérdezősködnie sem kell, merre menjen a folyosókon. Byron kezébe nyomott egy kis fémlapot. Ha valaki megállítja, mondja azt, hogy az igazgató hivatta. Ha nem mutat bizonytalanságot, nem lesz semmi baj. Álljon már meg, szólt rá Byron. Még egyszer nem óhajtotta ezt végigcsinálni. Jonti áthajszolta a ródiára, következésképp a tiránnak elé. Az ő megbizottjuk egy-kettőre átirányította palotába, ahelyett, hogy a maga titkos útján tapogatózhatott volna el idáig. És most itt áll, csupaszon, felkészületlenül, kitéve egy báburalkodó, kiszámíthatatlan szeszélyének. De ebből elég volt. Mostantól kezdve lehet, hogy erősen korlátozni fogják a mozgásában, de az űrre és az időre maga határozza meg, hová menjen. Erősen eltökélte magában. – Én igen fontos ügyben jöttem ide, szír, – mondta Szilárdan. – Nem megyek el. – Mit mond? Ne legyen ostoba fiatalember. Az öleg Gyrbret egy pillanatra elveszítette a türelmét. – Gondolja, hogy bármit is elérhet itt? Hogyha megvárja a napkeltét élve kiút a palotából? <gül> – No hisz, Hírleg behívja a tiránokat, és maga 24 órán belül a börtönben találja magát. Csak kivárja a pillanatot, mert azt tudnia kell, hogy nagyon sokáig tart, míg elszánja magát valamire. Én ismerem őt, elhiheti. Az unoka fivére. És ha úgy van, miért érdekli önt? Miért aggasztja magát miattam? Tudakolta Byron. <gül> nem, nem hagyja magát tovább kergetni. Soha többé nem lesz drótó rángatható, bábú. De Gilbert megállt előtte, és igen komolyan ránézett. Azt akarom, hogy vigyen magával. Én magamért aggódom. Nem tudok tovább itt élni a tiránno uralma alatt. Csak sajnos sem Artemisia, sem én nem tudunk űrhajót vezetni. Különben már régen elmentünk volna. A mi életünkről is szó van. Byron érezte, hogy az a nagy elszántság gyengülni kezd benne. Az igazgató lánya. Mi köze ehhez az egészhez? Azt hiszem, ő a legelszántabb közöttünk. A nők számára létezik a halálnak egy különleges neve. Mi más történhetett egy igazgató fiatal, csinos és hajadó lányával, mint hogy férhez adják? És manapság kiszámít kívánatos főlegénynek? Hát persze, hogy egy öreg, vár tirán, udvari tisztviselő – aki már eltemetett három feleséget és ifjonti tüzet egy lánykarjaiban kívánja feléleszteni. – Az igazgató bizonyára soha nem egyezne bele. – Az igazgató bármibe beleegyezne, és nem is vál senki az ő beleegyezésére. Byron Artemiziat látta maga előtt, ahogy a legutóbb a valóságban, a homlokából hátrafésült hajjal. A sima haj csak a válmagasságában göndörödött enyhén befelé. Látta sejmes bőrű tiszta arcát, fekete szemét, piros ajkát, a mosolyát, magas karcsú termetét. Eleírás minden bizonyal a millió leányra ráillett galaxis szerte. Kész nevetség lenne, ha hagyná, hogy ilyesmi eltérítse a tervétől. Mégis azt kérdezte, van hajó készen létben? Gilbrett arcát ezer ráncba gyűrte egy váratlan mosoly, de még mielőtt egy szót is válaszolhatott volna, dörömböltek az ajtóm. Nem a fotosugár hívta föl magára tapintatosan a figyelmet, sem a halkan neszező kopogás a műanyag felületen. Nem, ez egy hatalom fegyverének erőteljes csörömpülése volt. A dörömbölés megismétlődésekor Gilbrett így szólt. Jobb lenne, ha ajtót nyitnak. Byron engedelmeskedett, mire két egyenruhást nyomult be az ajtón. Az elsőnek belépő katonásan tisztelgett Gilbretnek majd Byronhoz fordult. Byron Ferell, a tirambolygó királyi megbizotja és a Ródia igazgatója nevében őrizetbe veszem. Milyen váddal? Felségárulás vágyjával. A vereség végtelen fájdalma cikázott át Gilbrett arcán. Fére fordította a tekintetét. Éreg ezúttal gyors volt. Nem is gondoltam róla, hogy képes ilyen gyorsaságra. Milyen mulatságos gondolat! Megint a régi Gilbert volt. Mosolygó, közönyös, enyhén felhúzott szemöldökű, egy szóval pontosan olyan, mintha csöpnyi szánakozással nézne egy visszataszító arcot. Kövessen, kérem! mondta az őr, és Byron megpillantotta az idegkorbácsot, amely lazán feküdt a másik kezében.